Kamaren izanen da bigarren itzuli bat. Robert Malu hausapesa berriz presentaten zen, eta ez da hautatua izan lehen itzulian. Sortzi autetxi izendatu dituzte, zazpien autatzeko berriz bozkatuko dute, lista bakar bat da. Gixunen ere berriz bozkatzea baten dako. jean yves Buziron hausapesaren lista bakarazen, ama lau autatuak izan dira. Samatzen laualki hutsik gelditu dira. Auzapeza ez zen berizua egiten biistaaba Christian Falezan listako lau dira, eta zazpi Yves ponzenetik. Beste herietan lehen itzulian trenkatu da, Errangon Alexandro Bord orai Artinuko auzapearen lista osoan pasatu da bakarra Jean-Paul Diribar Auzapearen lista nausitu da ama sei Jean-Claude Maiarren zenen listatik hiru dira pasatu. Bergue egeitin, Jean Pascal Lajoderen lista bakaja autatua izan da, bidasunen Michel Dalleman, hau zapesaren zerrendak du gehien goa ukan, amairu kontseilukoekin, ekin. Veronique Robertan listatik, bi autetxi izanen dira.